що її верхня частина, чи стеля, з численними прогонами, тобто продовжними отворами для полум'я, служить разом із тим і за дно для третьої частини, властиво горна, який виходить на зверху формі бані та служить для приміщення посуду, що його мають випалювати». Посуд ставлять у горні таким способом, щоб вогонь рівномірно охоплював його, та щоб на випадок, коли якась посудина трісне, вона не впала на інші та не попсувала решти посуду. Цього досягають за допомогою так званих «рачків» – невеликих перемичок з глини, поставлених між посудом таким способом, щоб ні одна посудина не торкалась безпосередньо другої але щоб всі вони разом були міцно щеплені. Коли посуд встановлено, його учереплюють, тобто вкривають зверху черепками битого посуду та запалюють вогонь у печі, збільшуючи температуру по змозі повільно. Потім вогонь посилюють, аж поки не буде спалена певна, відома з досвіду, кількість дров. Наприкінці вогонь ступнево зменшують. Полив'яний посуд випалюють, звичайно, двічі, і друге випалювання звуть скленням посуду. Форми українського посуду, як і взагалі майже всі форми посуду в європейських сучасних народів, не мають в собі нічого особливо оригінального. Це або плесковаті посудини з трохи підведеними до гори краями та дуже широким отвором, тарілки та миски, або майже півсферичні, з дуже випученими у верхній третині височини стінками і також досить широким отвором. Макотерть або макітра. Або майже цілком сферичні, з широким отвором та досить вузьким дном. Борщівники, кашники. Або трохи витягнуті догори, майже цілком круглі, з вузьким отвором. Баньки. Або високі, майже циліндричні, іноді трохи роздуті в своїй нижній частині глечики для молока, глеки, гладишки. Або нарешті цілком циліндричні, низькі, з ручкою, ринки, та високі, з трохи звуженим отвором, баньки для конфітур, тощо. Ці форми... Відміняються ріжними додатками у вигляді вухів, носика, ручки, ніжок тощо. Іноді надають їм форму барильця, витягнутої миски чи ринки, поросятники тощо. Цілком окремо треба поставити курушки та майже цілком уже заниклі Каганці, що їх виробляли у вигляді ріжних тварин, барана, ведмедя тощо. Далі цілий шерег дитячих забавок. Свиставок у формі півників, качечок, коників, верхників, пань, офіцерів тощо. А з-поміж всього посуду майже всі миски, іноді глеки для води чи сирівцю, та велика кількість дрібних виробів більше чи менше орнаментовані, або принаймні укриті поливою всередині чи розмальовані без поливи матовими барвами. Орнаментація українського посуду дуже різноманітна. І в ній, так само як і в вишивках, розмальовані печею, урізблені дерева тощо – Дуже яскраво виявились естетичні нахили українського племени. Поминаючи зміст, особливості та історію розвитку цієї орнаментації, про що буде мова у відділі мистецтва, спинемося тут тільки на деяких головних її рисах та на географічному поширенню. Основні мотиви її завжди виключно графічні та барвні.